بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا دې کتاب الوصايا کې څنګه خبري منغو تاسو زه نشین کړو یو د مخ ک سره ارتباط د الوصايا لفظ لغوي تحقیق او درما اصطلاحي تعریف الورما حکما د وصیت او پنځما مقدار د ابواب په کتاب الوصایا کې او شپږم خبره ده دغه ابواب تفصیل هر وخت دما قبل <سؤال> سرا اپدیشان دي چې اصل کتاب الوجهاد <سؤال> د کتاب زهایاو ملکی دی یو خاص مناسبت د وجن راوړې شوو دی جهاد کی قربانی او د تیم قربانی د کتاب الوصایا دا مربوط دی د کتاب الجیهاد جهاد د څوک زی غالم ګمان دای جماعت بشادت نصيب کیږي او دمرما دمرنما کی خلق وصیت کړي په دیوجا مسننه په کتاب الوصایا په دی مقام کې ذکر لږوی تهلیل کې وصایا جمع د وصیت تا وصیت لکه هدايات چې جمع د هدیه ته وصیت هدیه وڅيت تولې وڅيت وې ندا پديو زبان دي چې وڅيت مزبوتي خبری کوي او مرګ پور کې انسان کومه خبره کوي نو هغه هم د مزبوته خبره کوي او خلک یې وصیت امراضی و سات امراضی دوان ترخیص استلاح کی اہدن خاصن مضافن الاما بعد الموت اہدن خاصن مضافن الاما بعد الموت اگر اہد دے چی چاسر سلوست که ولوی چی زمان دمان نمدوم رہی ستات میلوی دا عینې ثبت کی هغه ستات چې د مرنه پس راځي مرګ چې راشینو الله د غلوت پرې کوي ځان کې صاحب ده هدايه وای پکارو چې وصیت نه جاي شه دین اثبات کی ما بعد الموت قد امرنا پسما ییتو د دحس اختیار نهي په تصرف کې په تمليك هو زيتره انسان بل چا مالک ګرځي لیکن او سفت جیسيوره استحسانن قران کریم کې دایي ذکر ده منبري وصيت انتوصو نبی او ده حديث کې ودا پا ده وجاچی بانده عجد کم زوره ده و جون کی ده پزی مبانی سا حقوق پا تشوی نمرک پا وخکی ده ده غیر وسیتو کیت جواز ده پا د ده حکم ده وسیتا ده آلی زواهرو پا نزبان ده وسیتو او دا مسلک ده امام زهوری اطوا ایمن جریر امام شعفیسی بقول قدیم واجب ده مطلقا مطلقا دامانا کرده د دسه حقوق <متلاق> واجبوی او کنی او جمهور وی او چه چا پزیمبانی حقوق واجبوی او دیون وی بیا واجب او کدانی بیا واجب علمتا کتابت توسیت دا مستحب دے او تاجیل پاکی هم مستحب نکہ حقوق جو آجب او وصیت و آجب شو کاناو بیا و آجب نرے پادشو شو نکہ دب زمانی حقوق جو آجب ایو کنی او دا غیل اکل مستحب دے او تاجیل پاکی هم مستحب دے تگر دارشی گرانٹی دا. انسان گرانٹی نشی علام شامی سے وئی وڅیړت په اعتبار د حکم سپڅلو رقسماله یو واجب جذب د کوڅر شو پرد د ودایع امانتونه او دیون قرضونه او به مستحب د کوڅر شو د پاره د کفارات او د پیډیر الصلات پیر دی په مثل نور او دریم او باهله د کوڅر شو د پاره د اغنیاو الاجانبوا ذو وارثان نه اصلور موصيتي لكوشيت کول شو دپار د اهل فسوق او اهل المعاصي منان قالو خلق دپار د سوق وسيت او دنا برمان د پار د سوق وسيت کي ندا تلور اقسام شو وسيت تايتبار د حكم سرا واجب مستحب مباح مكروه این زمان خبره چیم اقدار الابواب ده تاوست خل نصخو موافیق با ابواب متعین کئی ازمان دنسخی متعلقه اتلس ابواب ده اول باب فگمہ خبره تفصیل الابواب با ما جا پی ما یا مرو بیه من الوسیط یا یو مرو بیه من الوسیط دونس خیری بعضی نصخو کی یا مرو ده پایلِ حضب تے بستروباسی یامر الاسلام یا یامر شرع بیه من الوسیع بان بین ایچ را غلی پا غصکی چی امر کئی اسلام یا شیرت پا غیصد واسیت او باز نسخو کی یؤمرو را اداغا نسخ راو خړی سی غدا معلوم کی حضب را دی سی غدا مجھول کی حضب عبد الله <سؤال> ابن عمره زمان روایت نبی رسول الله نقل کړي نبی رسول الله فرمایل لي ما حق ما حق امرئ مسلم لو شیء يوسا فيه يبيت ليلتين الا وزيته ترکیبی عبارت لغ سوچو دمانه پیری حق امرئ مسلم دامه مبتدا او شی او موثوق ته یوسف په حی دا ور لصفت ته دا موثوبو صفاتا چروااله نبي صفات جوړيږي دا امرا دبار مسلم له صفته ول او شی یوسف په حی دا بیا مو تداسي او یبی ط لیلتین دا خبر شیدلغي حق امرئ مسلم له شیء زاتی معنی بداتې کو ما حق امرئ مسلم نه حق له وسړی ادي تړی مسلمان وی له اوید د پارشاو نیو شی ادي شیء زاتی چې وسټ کې ریش پاره کې اره څه حق لري یبی ط لیلتین جتیری کې دوش په خاغین لري بهاره کومه بنشته 2 پې دېږي ان لام غرو وځي ته جوڅه د مکتوبه تل کلي شوی سره او مسلمان لته کی راضیه بیت صلاة لیالي نو مقصد دا شو چې دا قول د نبی له سلام د پار التقریب ته حدیث دبار نه دي زمانه قليلا اگر گلے کے زمانے یہ وجود قدیمہ بانی چا صحاقی نو دوش پیتی رول نظر پار بغیر د کتابت تغیر جائز نہیں دوش پیتی رول بغیر د کتابت تغیر نظر پار جائز نہیں کوئیสัย تھا ہا تاجيل طرف تے اشارہ شو خلال چلی کل مستحب دی تاجيل ام مستحب دی اي شیر زانه روايته دا وين نه پيکه د الله پيامبر دینار اشرفي درهم روپي نوغ نشاد اني و쨌 کړي پيوشي باندې وڅه پيوشي منلا نبی نی علیہ الصلوۃ والسلام سره په ملي کې دنیا نواټي دغه و چې چاله کړه درته د خلافت و چې ظلم چاله ده د یو مور و چې امادا په ژوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر و چې تنه کړی د قرآن متعلق و چې د کړو تقوا متعلق و چې ته کړو د سمي طاعت متعلق و چې او دغسي دا داهني بیتو متعلق وصیت کړه او د احراج الیهود من جزیرۃ العرب وصیت کړه او د وپود د احترام د تکریم وصیت کړه زنانو مبارکې د هوت سروک وصیت کړه د مانځه مبارکې وصیت کړه او دیو ژتنام وزيت او ژته امور د دنیا مراد او د خلافت د امور چرنن چې بعضې روایت کې راځي د نبی له سلام پر ژوند کې شپږ یو دینار ام شیر جلالهات نبی له سلام وي چې دالید نه ته ولي د صدقه کې سیرت حلوی لی کې لیکلي او بانی جی کم نصیرت کتابونو کی داراز کرنید چی نبی علیہ السلام چوپار کی دونو پاوخ کدیر او خانو لکر شل لنگی اوخیوی یا نور بزیوی او اغراو ایتنا پنس پسر دیر او ایتت ضعیب او یا اغا اوخی او بزید بیت المالو نبیرے سلام ته نسبت کی په سید تنګرانی جناب نبی سلام دا غی نه ګرانی کوله په خپل ژوند حکم چې نبی علیہ السلام زمکاو په خیبر کې پدک کې بنونذیرو کې دا نبیرے سلام په خپل ژوند کې مسلمانان و خير خلیده پارا وقف کړی کوم چې د مو ان د اهل لپاره د غی نه پسې سپاتونه غه او صالح مسلمان وقف کړی خج بابو ما جا پی مالہ جوزو للموسی پی مالہی مبابو نے پبیا نرس کی چراغلنی چننی جائی زبارد و است په مال پمال دې په خپل مال <سؤال> کې هر کې تم څه روښنه شوهه دا روایت ذکر کئي ابن ابي وقاص د بیماري زما رضان د بیمارش کو بیمار کې دو سخت بیمار کې دو سر اوش په پیه چې مړتني دي شو په دا مرز وعاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدہ بیمار پورجی وکلا ندوی ایداللہ پیانوارا انلی مالا کسیرن زمان در مالی علیہ سیری سنی اونوش تیسوک چی زمان میرہ سویسی اللہ بنتی مگر زمانلر آفا آتا صدقون آئی زیاد صدقق و علیہ شمبی صلصین پا دوہد صلص علیہ السلام ویلہ ندوی فبشتر السلام ویلہ د پهې په درې ما سلام وس په در د کوی شو او سکر او درمان ډره ده ان نهقاقی انته ک چېې ته پرېدي وور سر تواې سانساغیا آ غنیان خیررن بهتر دي انته دا دیته پر را پران ک ت په په الناس چ د کوې خلکوتهارو نه کوئ. و انک یقیناً لن تنفق نفقةً هرګی زخرش کوي او نه پکامه کرتا ته اجر درک به کیږي پاک تبې جنونه ای ته پرته کې خلید خپل <سؤال> میبیتا وایي د الله <سؤال> پیغمبر اتخلف و ان هجرتی زبره تبات کیږم د خپل <سؤال> هجر نه کنه سنچل بیا را پر ان ک تو خل یقی انته چې ک چر تر سپات شي باري زمان پس په ت عمل ت عمل تو ک آمعمل توبي وجه الله او واړي پغ ص لا رضا لا تداد ال رتن نهتن زیتيږي پغ مگر په در جا پو چال په درجا اوله ک کېشي حتی تردی پوریان تفیع بی که اقوامن چه پیدا حسنه کی بس بب دکنیک و آمان استادر قبنان و ضرر حسن کی بس بب دک آمان استادر قبنان و ضرر حسن کی بس بب دک آمان استادر او بیعنبی علیہ السلام دعاو کللہم جاری و ساتی زمانہ صحابو دپارا دیو حجرت اموان پسکی دیو رب پندر ردیمان لیکن الباید، لیکن غریبا و مسکن، سعد ابن خولده ارسیلو رسول اللہ، ارسیلو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن مات بی مکہ، غم خورگی کولا در نبی علیہ السلام زکر جرے مکہ کی مڑو، دا حدیث تا الفاظ مانشو، د سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تلنحوچیو، دا دو پات، دا مرض, مرض, <تصف> مرض کی دت راغره او حجۃ الوداع کی صف بیماری راغره د ویری ته مرض کی زمړ شمن زم ما موت پرشی په غیر د مهاجر خپل او په غیر د مهاجر کی مرګا دا نه نوخه ول مهاجر اغذیت وی چې انسان خپل وطن پرېخي او ايته هجرت کړي دغه صحابو مهاجر مدینه وا مکه خپل وطنو یونه غوړ جمعوم د مدینې نه پاتې شو مکه کې موږ له مرګ راشه افغانستان د دې وجې باندي روایت کوي دا واقع فتح مکه کې و بماره یارت شیوه واقف ابن مهاجر وې تول سیده اوہم او اوہم سفیان ابن عویانت شویر شاکردان زہری کی چقیصه دا حجت الوداو دا دی فتح ماکا جوڑا کڑی علامت تحاوی شرح دا محانی اثار کی مستقیل باب وزر کڑی دا آ روایات رئیسی آبیاد جا روایت مفصلف زیراباندی تحاوی رحمه اللہ د خبری له ترجیح ور دا چې دا بیماریا د تپ موقته پر شمع کې باندې حاجیت الودا کې نو چې نن چې حجر بیا ترجو کړل دخل المحکی قول نو خو دومره خبرې کړی دا چې دا محمود نے پتا د دوا کې باندې پریشان اول دی بیمار شیو په پرهیمه کې او وخت د سو نو او رست دیو مرشیو حجت الوداکی پاکی واریس تسکل لور پریش نو دریق قولش آم حفاظ الحدیث وی چو وهم بیعوین حجت الوداکی بیمارتی او تو آئی وی چینا پتح مکدا حافظ ابن حجر دوانا یا دیت تعدد دواقی مدې چې ولې ثېری سنی ان لبن دي د دې موندلې <متحدث> چې دوي فروزي کې ورسوک نشته نورال سبق او دې کې نبی رسول الله پرمای ان تتر ګوراته که هغه یا جوارسان نه وتن په پیغمبر رسول الله او سبب نبی عليه السلام درته سلی ورکلا او پیشن گوئی او کړه چې دا ورست فاطمه کې جنان چه د نبی السلام پیشن گوئی د په حق ساري تشوع دا لا پږ ځوان ور کړه تر دې چې ارا ته په او سلوې کالو پور د نبی السلام د اوات په پسته ژوند دی او تاج به او پات شو سنت 50 په سم کال چونکو صاحب کرامو دا نو زمنګموت په غیر د مهاجر کراش نبی رسول الله درته صلی الله ور وسلم خبر ابي دعا مکه البته صاد ابن خولته او دا باره کې نبی له صلاتو سلام پریشانی ښکار کړی چې د اسلام راوله هجرت اکلو باځي وای ابي لري مکه کې وفارش او باځي وای چې تر هجرت نه کړی آیت کریمه نظر رحم ده اول صورت کی جنبی رسول الله دربار کریمه رحمت رحم او پدوین صورت کی جری ہجرت نو کڑے بالقص دا کریمه دا زور نی دا کرداو چې دا ہجرت کڑے دی دی مقام کی نو صحت متعلق باضی مختصر خبري ذکر یو خبره دا ده چې وصیت به چا د پاره کیه هه وصیت بقېګي د غیر وارث ته پاره أماذا چې وصیت نن وارث کې دې شي کني شي کېره دا ما سلر استره روانه وصیت به څمره کیږي نو ورته په فسولت کیږي چنانچہ بخاری بابو زکڑے بابو الوسیتی بی سلس حافظ ابن حجروی اجمال علماء علانہ وسیت الزایر من السلس لا طولہ ماو اجمع کرلہ چھر سلس نزائد وسیت جائز نرے زمان زم تفصیل رہ مای <مید> دو حالت یو حالت د andet د غیره پاره وارث وي اګويم دا چې د پاره وارث نه وي چې وارث نه اجماع کړ د علماو زائد وثه سلطه نه جایز نه دا حق د شریعتو او حق د ورثو هم دا. نو ورسا شتین چا غیزنور کی شرط حق نشو مانگا ساکی دواله ایلی که ورسا او شرط حق ساکی دواله نشو او کچرتا ورساوی جمهورو مسلک داده چزاین در دا صورت نوازیت مره جاید احناب او دغسی حنابیلا عساق راوی اغووی چ کوره سو اذن وکو جایز او بغیر اذن د ورثه <متحدث> ونه جایز کم څوک چې نه جایز وي وره حق نه شریر نو نه داږي په اذن د او څوک چې جایز وي په نه حق د ورثه ودی نو څاګی دا گو په اذن دا خبره یا د بہتاتو چې اذن د ورثه توب معتبري <متحدث> بعد الموت یعنی بعد الموت موسی نبی حیاتي صاحب د حریم دی لهذا کترتا یومیت د ورثو د پاره ورثو په پا وجود کې د چا د پاره د صورت زیاتو ست کړو ورثو اذن وکړو دا په ژوند کې دي اذن لې اعتبار نشتا کله ولا اعتبار نه دي چې مرچ دغه نه پات کې جنو هر چ متلان د وچت د پاره د وارثو د اهل ذوایر و پرېز باندې مطلقا ناروا دلیل او دلیل پیش کای لا وصیت لري وارثه او جمهور وایو اهن چې بعدي ورته او د پاره جایز ده خو په شرط د اذن د نور ورثو سره شرط د اذن ها تکي يوميت ای وارثه د پاره وجه کو نور ورثو او دا غي نه پس اذن جایز دین نه حدیث ته دارقوتنه چې لا وصیت لريوارین الا عائشه الورث او دا حدیث رجالتو فکری حدیث صحیح به دا خبريات ثلاثه چې په حالت د مرز الموت کې هي بکر ول دا په حکم نو وصیت کلکل دغه چې بیماران شه وديته پټول کې جې مړ کېږي غنو چاته ته بدني ودما د اعمالو دا ورسنه چا ده هیبه دا هیبه به کوم نه ته کېنا او ثبت دا غي هم د هوکم نه چې دا ورسو د بار نه نه جايږي چې وثت شو او نه رسلث نه زائد بیا دا خبره جو وصیت تر سولت تر سوال بهتر دی او کدارینه کم پر او دل بهتر دی علما وای کم وصیت کول بهتر دی دا حدیث کرا له ان تترق ورثه تک اغنیا خیر ل سمره په وصیت کې کمې کولې شاو ته خیر عباد پر کړو در مه اند ورثه اغنیا او کو قراو کی دا اغنیا او د پارا اس نییاوي نو بیا د پوری کول بهتر دیو او ور په به د نه کم بهتر دی یا نه کول بهتر دي او بعضې و چې او ته د خوه کو که نهکهې خپل او خپل اختیار دا سره جواب دې دغه باب ما سمسته خدا په دې حدیث نه لري دا دې حدیث د دې باب سره مناسب دي په حدیث چې مصنيف زمونږ د نسخه کې کوم باب ده باب په فرض صدقتي په صحت فضلند صدقې په صحت دا به رزه او روایت چې وڅرې وی په امره سلام ته دا لاپی امر کمز د قابزل <سؤال> نه یا عمر رحمت رحمت په چتدا قاوکیو بدا جالږي دروږې حريص امید ذاتي د بقاو یریږي د پقرنا په وکه سړک ډېر به تردا زکا چار طرف تا دای دیره کې ملګا او تا بدی وخت ولګول کړه نو غږ جهاد دی ولا تمهل او حلت مور کوا تاخير مکوه تا تدوی پوری نظام بلغۃ الحلقوم <سؤال> کله چې تاورېږي مری تقول ته تعلی فلانی کذا ول فلانی کذا او قد کان لی فلان ځان کېله به دومره ورکه پلان کېله دومره ورغه د فلانه شي ورځا شي ورگیه بیا دې چې مطلب ځوان کې سره که به هتر جلتی کولب کې به علیہ سلام پرمائے چې خیرات ہو کی او سڑے کې پل جوان کی پیو درہم بہتر زیدر چی صدقو کی پسلو پوخ نمار کی نمار نپس چی سل پسولے گئے نو پا جوان کیوہ بہتر دی حدیث بان امام دے بابون بی کراہیتی لید، ادرارتیل وصیاتی کراہیت دا ضرر رسول پوسیتنو کی بازی خلنگ درسی بی چی اغوصرا بچی بدوی یا خزبری یا نورسکبری یعنی سی رونا ہوگئے نا پا وقت کلے ضرر رسی اطول مال وصیت چاہ دا پارا ہوگی پیمام بر علیہ السلام دی نمان اکڑا دا سیننی کول نبی علیہ السلام <سؤال> فرمائی انا رجولا یکینا نیو عمل کئی اگرانا پتو عدن اللہ شبیتر کالا میری دعنو تمرک حاضر شیبیتر آرانی پیل وسیعتی ندیو زرار رسائی نور و غلق و کی فتح جیبو من نار نواجب شید دعنو دپار وورا اداوین جی اولو سو مابنی اپو فریران لدیزینا شبیم بعدی وسیعتی نیو صحبی هاو دین غیر مدار ضرر گرسون کی بنایی؟ حتی بلغ ذالک الفوض العظیم قال ابو داود حاضر نی بن جابیر جد نصر بن علی مخی و راوی را غلو عشاس بن جابیر لاغت تعارو پہ اقلالو دا دا نصر بن علی حدانی نکرے نوگویا کی نوسی دا نیکن روایت نقل کړی باب ماجان په دخول په وصايا باب دې په بيان د سكي چراغ دي په داخريته لوکي په وحي اتنو کې د دې مقصد داري چې داسې امور چاغه دم سم شرع سره تعلق ساتي لکه دا وصيتونو مشاريكول د میراثونو مشاريكول دینه هک تلوسان ساتل پکاره او د هودون هک تلوسان ساتل پکاره چنانچی نبی علیہ السلام ابو ذر جانہو طویلیو چا ابو ذر حضرت آئی او ذقو خونستا در پر اسجیزان لفق خوب ناغذائی چا فلا تعمرن علی سنی مشریف دو کسو مکو چا دو مکو نو په نو پا زیاد پا طریقہ اولامت وَلَا تَوَلَّيَنَّ او الائت او نگرانی مکو او دا مال لیتیب کسو اگنائی شکالو کی پی نبیانی السلام <سؤال> و سید و سادات و مشارید نمشران و مشارید نسنگ ابو ذر او بیاو تاوی جستار پاراس و خمتیزان نمزان و مشارید و لوا ابو ذر لسنگ نخوکی جواب تا سکوالی شهید چلی اگر تکیو چی اینی آراکا دعیف او نبیانی السلام کیا اللہ خوات و صلاحید دید چیوالی و چی وما جاء بنسخ الوصيه للوالدين والاقربين ما ليستور يشوارث وارث الدار ووصيت دشتي قرات هي هي مقرر نو انه كما وصيت دا وارث الدار او خطاش نسخ الوصيت والدين واقربين الدار عبد الرحيم بن عباس آيات ده عمر وقت نقل كلمه الايه ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين فكانت الوصيه كذلك وتوصيته دیچه نصف کو اغیر آیت المراز یوسی کم اللہو فی اولادی کم لید ذکره مصحیز حضی الحنسین سی کل راگو تغم انسوخش خجی باو مانجا پی الوسیت الوارث کم جراغلی پو ان دا ابو امام موئیمه رضی اللہ <سؤال> عنہ پیوڑے سلام نے اور رضی اللہ فرمایلی چې الله هر دي حق خدا پر کړی نه فلا وصیت لو وارثن نشه وڅند پاردا وارثا خبره هم شو پای باب مخالفت لئی یتیمه پیطعام اوځ کوله د تیم په توام مقصد مقص داې او کې کم روایت اءله جلشان د جل تیم د مال پهبارره کې دایت کل راولی کوو چ ت وال ل تیم الله او داسې ان لین یاقرورونه اوال تا مضول ان دما یا کورونه وونې نو اوه کرامه چې داغو پهنی ګرانی کې احتمانو دا اوسه ډیر سوچ او فیکه پیدا شو چې موغل دی اعتمانوو احتاعتمانو معلوونه خپل دغه سر یو خوه او س پ ته لږي پهښکخوراک په ټیمم کې مونږ غې نه سر زیات کو دا ړیر زیات دی ن بیا سر استسلام ته نو دوی چې کممنو د ییم مال د خلمان نهجو کولو د و د پاار انله پخلی کو او ان او ځان ل ځان ل پخلی کو پرېږې دا هرارت جوړ شو مانو خو معشومانو او کله ته بیاتو کله نه کوخوررا دا د پااره پخ شو نو کله وړو کله نخلو نو پاتې به او بیا چې زور شونو کله به او دسې زور خلړو کله ن خللو ضای نبی نبل تکریب جوړ شو صاحب کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشکای تو کلو الله جل شانه بالایات را او د یوته ویچ تاسو خپل مال نه د امانتมาร د مال نصرا یو زیکول شي پني کېتی هه بنېتی باندې او کب دې کدا چې ته کمې زی ته رښینو فارغ شي احمد امني عباس رضي الله نموحی در احمد امنا نازل کنیش و نا تقره مالیتی من اللح امیلتی آسان او داچه ان اللذین یاکولون اموال اتام ذلمن او دا احمد امنا اصوی دا صور ایتی موجود او کتو امد اغرق قلتو امنا اسکاک نا مشورو و چیزیاتی که دو بردتو امد اغرق قلتو امنا نیسار و الاشتا اغرق قرطر دی چو اگر غرق قلتو ام نیسی دو سخت <سؤال> جدا <سؤال> خبر <سؤال> او خلق اللله چې غایم لاو لې نه الو کاني امه کو سا خیر منتو خاليتو هم پهیخواو کو اودیو تفوس ک سانانه واره اعتمان وروايا س د پااره م سر او کچري تاسویې کئي مال دنیو سرونستا سرونهدي نو فغللتتو توواه همې توامې او شاببه همې شاببي نیو خلکو طعام عام خپلدننیو توام نري دپل تو آمم سروس کاک د غہ پل تاک سره ا حرج ختم شو. اچاچ. با ما <مع> جاء في مال الوليد اليتيم اعلان من مال اليتيم با ب بیان د تو کی چراغ لی هغه سکی چې وی د ولید اليتیم د پارا حاصل ول د مال د یتیم نه د دې با مقصد دا داده د چپ نیګرانی کی یتیم وی او د اغه یتیم سمال وی او ولید د یتیم د اغه مال نیګرانی کوي دکان دے گھر دکان ورلا چلائی واگڑی بی زیری دا آگیہ پازدکی لشی والا دا خبره ظایر دا چکلا دا دا دا گھر اموالو نگرانی کئی نا دا, دا وقت پڑی کی سرکی نا آیا حق و خدمت تهغه مال دی یتیم نه ولید یتیم نه پاره هغه خپل جہیذ دی كنري حديث الباب مالومی دی جہیذ دی اه, آه ظلم ذاته منک کله چې رسول نبي عليه السلام تراغي وي زه فقیر يم زما سنشت يم زما یتیم دی هغه مال کې محبوس يم ننبي عليه السلام ی کور د مال یتیم خپلنه پدا خال کې چی ژراف دي ته کو ان کې نه ولا مقادر دي چې کو نه ولا متصل پدا خپل راسمال ګرځو ان کې نه مصرب مقصد خدای نه چا په تور ته حق الخدمت ضروري پيودا ځوان 2000 دازیا ته لګري زمانه کې اوس دیاري مهمه پرد چې دیاریش پک سوار دي لیبر او لري تیم ما کدا کړو راځه بارا ته وایلا یا زر تیوالا او دا مبادر مقصد داده چه یتیم دا مال زر زر خرشکی پا یتیم و یوزه و بلزیبانی چیز ختم شي سبال وی بیا برا دا غمی او تر گروبی خجو با سمخید ختم او دا متاثیل مقصد داده چې دا انسان خپل راسی مال گنی پرادیسی خپل گنی او بازی علماء د متاثیل مانده کوي. پاکته سرو پوکې نشي ګټ راشي ګټا ټول ځان لهواله او دې چې سر دیغه یتي دور کې دا نه رواج باعما جاء متا ين قد تعل یتما کله ختمی کی دیواله حدیث کرا ل چلای یتما بعد اسلام نو بلوغه پس یت لای یتما نشته چیکر انسان بلوغ تورشی دیواله والا سما تا نشو چکه دن یومین دورجله لیل ترش پی پوری بشرت کی دا خبر خلقت دا خیر خبر کاو جته سوم بکم نال یو نا نال دا بشرت نشتا وا با ما جاته دې تېتې بيګري مالې یتيم با دې به نه دغه لې په زستې کې په خوراک د مالې یتيم کې یتيم د مال نمازان ساتي چقړ به نه نه جوړه چهله او تکيو دپ کې محمد او دا کې جمعه او دا کې جنمان او داولې شپه الهواله یتي مال باندې غري دغه چقړ کار دي چقړ به جنای مې دې تیا نه څوک نبی سلام السلام و ایتنیو سبل موبی قادزان و سادی دوا حالا که انکونه ویلی شوید اللہ پیغمبره د حالا که انکی سری علیہ السلام ویلی شرکتی دا اللہ او دویم جادو دی دریم ما و جل داغنم اسکل اللہ عرام کرے مگر پاک مستدورم د سود و فراک انزم مال دیتیم و خراله نشپاقام کردی دل پور از دا جنگ باندی دا میدانی جنگ نتختیدلہ وَمَوَقَصْبُ الْمُحْسَنَةِ الْغَافِلَةِ الْمُمِنَةِ تُحْمَتْ لَقَوَلْ فَاَقْدَ آمَنُا خَبَرُ مُؤْمِنَانُ زِنَانَوْ بَانْدِهِ خَا جو سری تا پوز کرو پی آنبر اسلام چی کبائر سری نبی اسلامی دا غنهاری نو ویغه ماک دې ذکر کړل او د یوځل ځای کچو کوک او حلال <سؤال> غنل د بیت الحرام چې تاسو قبله ده د ژوندو د امر کله چې څوک دې ژوندینه اغتره تمازه کی مخ کوي او چې مړ شي په قبر کې داغه د مخ قبله ته شي مخ نبل پر ټولو جوړې قبله ته حدیث نه دا معلومه ښکاره چې کبایې چې ګناوه نه دی یو کبایر دي عمل صغیر ادا مسلک د جمهور ده اگر جناب علما هغه په ګناہوںو کې دا تقسیم نشي چې کبایر دي او صغیر دي دغه نه پرمانی د الله جن ټول کبیره ده جمهور او سنت کی پرق معلومی بیا کبیرهسته وي سو کوئی هی الموجبۃ للحد سو کوئی ما یل حلقو عيد کتاب او سنتین اسو کوئی کل ذنب ادخل صاحبه النار کیمتي اختلاف دې د دې کې و نه هراله عبد الله بن عباس چا تفوس کړو چې و دې وروينه و او یادي عباس وچ و سوالي کله وته وی هري پورکې قيمت نه نه باد ده کتابونو کې دې تفصيل کتل غاړي القباير الذهبى القبار والصغار لابن نجيم او الزواج د ابن هاجر هیتمی او الکبیر د ابن عبد الوهاب کو شئی تاس چپړې په موږ کې کنه کې ہدایت تاسو څه کړې؟ خدا قلی چپړې بسنه کېږي او کله عمل چپړې نه مکروه دی په دې نو ځکه هیدیږي دا وسیره ټول لا کېږي دا کما چې تاسو ته ټول څه کوی شئ tie Thank <laughs> you.